Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah syukurillah Masih diberikan oleh Allah Subhanahu kesempatan untuk kita sama-sama bertemu kembali Taushilatur rahim dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah majlis talim masih banyak umat atas perhatiannya, bantuannya, perjuangannya untuk selalu memberi perhatian, spot dan membantu gerakan kami khususnya untuk saudara kita Tunani Krak. Dan Alhamdulillah berita gembira sudah kami mengembarkan. Jamaah Alfa sudah alafkan yang kedua dari saudara kita Tunan Itra. Alhamdulillah kemarin baru mereka pulang dari tanah suci hampir kurang lebih 25 orang Dan subhanallah walaupun saya tidak berkesempatan berangkat bersama mereka Tapi teman-teman dan tim dari Yayasan temani mereka dan kawal Dan mereka mencerita begitu indahnya perasaan mereka sepanjang perjalanan ke Tanah Suci Bayangkan 25 orang tapi antri panjang menarik perhatian Dan alhamdulillah oleh Ketugas imigrasi sangat membantu kemudahan untuk proses penipitan paspor. Ketika proses juga visa, ketika di Madinah pun, Alhamdulillah diberikan kemudahan. Jadi mereka sangat bangga dan senang. Yang buat saya terharu ketika melihat rekaman mereka ketika bertalbiah, ketika berdoa, ketika lagi salat di masjid Nabawi dan mereka menangis. Dan mudah-mudahan kita terus memperjuangkan supaya kita mampu memperangkatkan insyaallah haji untuk mereka. Dan itu semua perjuangan tidak akan terlepas daripada perhatian ibu-ibu. Karena jujur saja kalau bukan izin Allah Subhanahu wa taala kemudian bantuan, perhatian, kasih sayangnya dari ibu-ibu, nampaknya program ini belum tentu bisa jalan. Khususnya Majlis Ta'alim Bani Umar. Kerana satu-satunya Majlis Ta'alim yang mulai dari awal sampai titik ini komitmen dan terus menospor dan membantu program ini. Awal pertama kali yang merespon program kami Majlis Ta'alim adalah Bani Umar, Kemudian selanjutnya walaupun ada beberapa medis ta'lim yang lain yang ikut bantu Tetapi yang komitmen tidak pernah terlepas berjuangannya Tidak pernah bosan dan tidak pernah menjauhi dari program ini Itu satu-satunya medis ta'lim Bani Umar Mudah-mudahan ini merupakan berkah untuk semua jamaah Dan mudah-mudahan menjadi amal jariah sadaqah jariah yang tidak terkutus pahalanya, insya Allah sampai hari kiamat dan semoga insya Allah diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala berjamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala saya membaca satu kisah Membuat saya berfikir betapa besarnya keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu Wataala dan selalu Allah beri yang terbaik. Cuma sayang sekali kita belum bisa tahu kebaikan tersebut kecuali sesudah kejadian ujian, bala, musibah. Cukup lama, istilahnya kita mengetahui hikmah, alasan, apa yang terjadi, apa yang kita hadapi di kemudian hari, atau di waktu yang cukup lama, baru Allah munculkan hikmah dan alasan. Kisah yang saya baca mengambil banyak hikmah dan pelajaran, membuat saya sadar dan semakin belajar dan meyakini. Apa yang datang dari Allah pasti itu baik Walaupun nampaknya di pandangan mata kita buruk dan itu ujian Ada beberapa pun usaha Berdagang Mereka belanja barang banyak Dari salah satu negeri Kemudian mereka naik kapal Kapal yang cukup besar dan juga membawa barangnya masing-masing di dalam perjalanan untuk kembali ke kampung mereka terjadilah ujian besar Kolombal dan dia menghadapi ujian yang amat besar di tengah laut mereka mengambil keputusan harus barang-barangnya ada yang harus dibuang untuk Urani ke beban yang terjadi di atas kapal tersebut Salah satu berdagang memiliki barang yang terbanyak Ternyata catuhnya dia akan dihabiskan separuh barangnya Akan terbuat dibanding yang lain cuma seberapa saja Beliau tidak terima marah namuk Saya bisa rugi banyak separuh barang saya masa dibuang begitu sia-sia. Mereka menjelaskan daripada kita tenggelam semua, menghadapi musibah semua, mendingan barang-barang kita aja biar kita selamat. Beliau tidak terima, tidak mau Karena dia berdagang baru, membuat berdagang yang lama mereka sepakat sekalian barangnya sama orangnya dibuang aja, biar kita selamat karena mereka merasa orang itu berdagang baru tidak tidak punya istilahnya kekuatan, tidak punya power, tidak punya lingkungan yang bisa melindunginya. Dan terbuang. Dan subhanallah mereka jalan dan beliau bersama baranya sudah terbuang di dalam laut. Dalam menghadapi ujian angin besar Subhanallah terarah kepada salah satu pulau yang cukup sepi, tidak ada tidak ada apa-apanya. Dia masuk di sana cari makan tidak ada, cari apa tidak ada. Barangnya hilang. Dia dia syukur alhamdulillah selamat dapat sedikit sumur air yang bersih dia bisa minum. Sedikit hanyalah yang bisa dia dapat hanyalah minum air. Di situ dia menemukan sebuah rumah kecil Dari kayu Dia masuk ke rumah dan dia bisa rasa nyaman untuk bisa istirahat dan tidur Berjalan waktu beberapa hari Tidak ada yang datang menolong dia Tiba-tiba datangnya angin yang cukup kencang dan besar Menakibatkan terjadi kebakaran di pulau tersebut Dihabiskan semua pohon-pohon yang ada sekaligus rumah kayunya itu. Begitu dia diselamatkan dari kebakaran dan kehilangan tempat tinggalnya yang satu-satunya yang bisa melindungi dari bahaya. Langsung dia berkata, Ya Allah kenapa ini? Sambil rumah yang aku tempati untuk mencari nyaman dan melindungi diri kebakaran habis. Dia sudah merasa diri akan menghadapi kematian. Butuh asa. Dan dia tidak tahu ada apa. sampai dia namuk sama Allah. Kenapa ya Allah seperti ini? Dan subhanallah tidak lama ada kapal besar yang datang. Dan dia bisa melihat dari jauh. Langsung dia ke arah pantai dan menunjukkan tangannya. Mereka kerana kapal pesal dah bisa mendekati, menerim perahu kecil atau kapal kecil untuk menjumbutnya. Ketika dia dan naik kapal besar, dan beliau bertanya, Kok dari mana kalian tahu saya ada di sini? Oh, kami tahu dari jauh kami melihat asap. Gara-gara terjadi, kebakaran kan ada asap besar. Kami berfikir ini tanda biasanya kami seorang laut, Basti biasanya yang ditanda-tanda ada orang minta tolong. Makanya kami datang. Terus mereka tanya, Iman kamu kok bisa datang sini sendirian? Oh ceritanya saya bersama kapal berdagang. Mereka mengkhianati saya. Mereka semua bersepakat untuk melimbar saya di laut. Dan syukur saya bisa selamat. Kata pemilik kapal. Mereka itu yang anda cerita Semuanya mati tanggelam Berdagangnya dengan barannya Dan kapalnya Semuanya mati Baru dia sujud syukur Dan dia berkata Ternyata Ada hikmahnya Faham ibu? Memang subhanallah Allah maha baik Wallahi, ibu-ibu tidak bakal tahu bagaimana cara Allah menatur ujian kita. Tapi yakini, Allah tidak pernah mau susahkan kita. Kalau ibu yang begitu cinta dan sayang sama anaknya, kira-kira mau enggak dia susahin anaknya? Kata Rasulullah, Allah jauh lebih besar kasih sayangnya kepada hamba daripada ibu kepada anak. Tapi ada manusia yang belum percaya sama Allah. Ada manusia yang masih berkata, Ya Allah kenapa saya seperti ini? Ya Allah kenapa saya cuma penderita sakit? Ya Allah kenapa saya sudah lama menikah tapi belum bisa punya keturunan? Ya Allah kenapa saya dijodohkan sama orang yang jahat yang menyakiti perasaan saya? Ya Allah kenapa saya punya usaha semuanya habis dan rugi? Ya Allah kenapa saya itu bahasa kita sehari-hari. Padahal kita tidak tahu dan belum meyakini Allah jauh lebih sayang sama kita daripada ibu kepada anaknya. Ibu pun ketika lagi marah sama anaknya dan dia cupit bukan karena dia benci sama anaknya. Bukan dia tidak suka sama anaknya. Justru cupitan itu karena sayang. Anggaplah yang terjadi dari Allah itu cubitan dari Allah subhanahu. Barangkali kita ada kesalahan. Barangkali ada kekurangan ibadah. Barangkali terlalu sering ketiduran salat subuh. Barangkali kita lupa baca Quran. Barangkali kita sambat satu kali menyakiti hati orang tua. Walaupun satu kali ada balasannya. Ada balasannya dari Allah Subhanahu Wataala. Kita lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Asahulillahu wa nasu. Allah menghitungkannya, tapi manusia suka lupa. Makanya jemaah sekalian belajar takdir Allah. Walaupun ada buruknya, tapi yakini di belakang keburukan ada hikmah, ada kebaikan, ada sesuatu yang kita tidak tahu. Contoh, tadi ada satu ibu bercerita, suaminya meninggal, semoga diampuni Allah subhanahu wa ta'ala, baru saja nikah 7 bulan Cerita yang disampaikan oleh ibu, saya menanggapi bagaimana beliau cinta sama suaminya. Sudah almarhum. Beliau berkata, seandai kata saya menikah. Tapi masih merasa terbeban kerana dia sayang sama suaminya. Dan dia berkeinginan bertemu suaminya di surga. Terus kalau saya dijodohkan lagi, nikah, usianya masih muda, saya khawatir gimana nanti sama suami yang pertama atau suamian yang kedua. Ya udahlah, daripada binu mendingan dah usah nikah katanya. Biar dijamin dapat dan bertemu suaminya di di surga. Saya menjawab, kalau usulan saya, kalau ada jodoh niat nikahlah, masih muda, belum punya anak lagi, nikahlah. Urusan surga nanti urusan lain. Ketemu siapa itu urusan sama Allah. Dan kejadian ini sama pernah terjadi sama istri Rasulullah. Bernama Ummu Salamah. Kenal gak Ummu Salamah? <tuh> Dari mana kenal? <tuh> Tahu maksudnya. Ummu Salamah salah satu istri Rasulullah SAW. Ternyata Ummu Salamah bunyi suami namanya Abu Salamah. Cinta bukan main sama suaminya. Meninggal, mati Syahid. Di waktu tamburan perang bersama Rasulullah SAW. Meninggal. Ketika meninggal suaminya, dia merasa sedih banget. Kehilangan seorang yang dia paling sayangi. Paling cintai. Baik banget. Dan dia merasa kehilangan sesuatu yang amat besar. Tapi dia sabar ujian. Suami meninggal, ada dia meninggal, ada anak dia meninggal. Semua itu namanya ujian. Dan kita semua pasti akan meninggal. Akan mati menghadapi kematian. Ternyata subhanallah berjalan waktu. Dijodohkan sama Rasulullah. Sebelum dijodohkan sama Rasulullah. Dia pernah berkata. Ketika Rasulullah SAW mengingatkan untuk bersabar dan menerima ujian ini dan insyaallah Allah ganti yang lebih baik langsung beliau berkata siapa yang lebih baik dari dari Abu Salamah tak mungkin bisa menemukan orang-orang yang lebih baik dari Abu Salamah bertanyaan saya ibu-ibu mana yang lebih baik Abu Salamah atau Rasulullah Akhirnya jadi jodohnya sama Rasulullah SAW. Muncullah pertanyaan, ya Rasulullah, saya kan pernah nikah sama ibu Salamah. Sekarang saya jadi isterimu. Saya ketemu siapa nanti di surga? Sama pertanyaan ibu itu tadi. Saya jawab sebagaimana dijawab oleh Rasulullah SAW. Kamu bersama orang yang terbaik akhlaknya. Yang terbaik. Kalau kira-kira Abu Salam lebih baik akhlaknya, berarti nanti sama Abu Salam. Tapi yang kita tahu dan kita belajar, yang paling mulia akhlaknya siapa? Berarti dia sama. Dan di situlah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga, kemuliaan akhlak. Jemaah sekalian, tidak ada rumah tangga yang tidak bermasalah. Tetapi kunci menatasi segala bermus bersoalan dan bermasalahan adalah kemuliaan akhlak. Bahkan Rasulullah SAW bersabda. Menunjukkan kunci kemuliaan seorang laki-laki Terutama laki-laki Sebagaimana kemuliaan seorang Atau kemuliaan seorang laki-laki yang paling mulia akhlaknya sama Isterinya Makanya ulama berkata Kalau ingin mengetahui akhlak seorang Jangan tanya jauh-jauh Tanya isterinya. Kalau isterinya biar mentul, berarti mantap. Alhamdulillah. Kalau isterinya berkata, eh, stres, pusing, oh berarti masalah. Dan subhanallah dengan kemuliaan akhlak kita bisa memiliki segala sesuatu. Dengan kemuliaan akhlak kita bisa memiliki segala. Memiliki hati orang. Memiliki kehormatan orang. Memiliki kemuliaan orang. Pasti akan dimuliakan. Apalagi di saat istri kita sedang membutuhkan. Dampingan kita, perhatian kita, bantuan kita. Itu luar biasa. Sangat harga besar baginya ketika dia memiliki suami yang berakhlak mulia. Makanya jemaah sekalian, sampai Rasulullah SAW bersabda, Aqrabukum minni majlisan al qiyamah, ahasinukum akhlaqah. Yang paling dekat kepadaku hari kiamat kata Rasulullah, yang paling mulia akhlaknya di dunia. Jadi kemuliaan akhlak atau seorang memiliki kemuliaan akhlak, dia mendapatkan posisi yang amat besar di sisi Allah. Kemuliaan darajat yang tinggi bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. dan salah satu akhlak yang perlu kita jaga terutama di dalam rumah tangga jangan terlalu fokus melihat kesalahan abaikan aja jangan terlalu memperhatikan kesalahan abaikan aja lupakan lewatin saja anggap Sesuatu yang berjalan dan terus berlalu, jangan terlalu diperhatikan. Kalau setiap kesalahan ada teguran, setiap kesalahan dibahas, setiap kesalahan dibicarakan, setiap kesalahan namuk tidak akan selesai. Karena kita manusia tidak terlepas dari kesalahan. Bisa kita berbaiki kesalahan Tapi dalam cara yang baik Kalau anda melihat sesuatu yang tidak suka Jangan anda bilang saya tidak suka ini Tapi saya suka seperti ini Saya suka Seperti ini Saya tidak suka Kalau kamu dah berhatian saya Tapi sebaliknya Aku suka kalau diberikan berhatian Faham? Jadi jangan ada muncul rasa atau bahasa seolah-olah yang di depan kita selalu disalahkan. Kalau misal dia masak, istri masak, kita tidak suka cara masakannya. Jangan, aku tidak suka cara masakan ini. Tapi bahas, aku lebih suka seperti ini. Aku lebih suka nasinya seperti ini. Aku lebih suka minumannya seperti ini. Misal, kalau anda tidak suka minum dingin, dibawain minum dingin. Ketika anda minum, tidak enak, tidak nyaman. Eh, tak mau? Aku tak suka, jangan. Aku lebih suka yang hangat. Boleh enggak diganti? Pasti akan jawabannya halus. Dok, no, aku tak suka. Tak ganti. Tak mau ganti. Kamu dah mau, yaudah biarkan aja. Karena bahasanya sudah tidak enak. Pasti jawabannya tidak enak. Ada satu kejadian. Ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah. Ini kan sebuah kisah. Ada yang sebutkan kisah ini benar. Ada yang bilang tidak benar. Tapi intinya kisah. Tidak ada mempengaruhi masalah ibadah. Rasul pulang ke rumahnya, musim panas, gerinak capek mau beristirahat, datang isterinya, Siti Aisyah membawai minum. Nampaknya Siti Aisyah karena sibuk urusan-urusan dalam rumah, bersih rumah, mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad, saking capeknya karena dia tidak ada membantu di rumah, saking capeknya daripada kasih gula di Air apa, sirupnya dia kasih malah Garam Kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW Kemudian dia lanjut Urusan rumah Ketika Rasulullah SAW minum Rasanya apa? Asir Rasulullah SAW panggil Ya Humaira. Humairah Rasulullah SAW suka panggil Tidak pakai nama Tapi panggil nama Humairah yang, yang, yang butih ada merah-merahan dan selalu saya dorong jamaah suami istri harus masing-masing memiliki gelar panggilan nama panggilan apa itu he manis hijab gaga sayang jangan panggil abi abah ayah panggilan kata-kata yang ada tanda sayang kalau misal dia hitam manis, dia coklat. Bukannya kata-kata, saya serah milih kata-kata yang yang menenangkan hati. Yang menarik. Dan ini, subhanallah membuat masrah dalam rumah tangga. Dan itu yang dilakukan Al-Fatihah. Ya Humaira, Kalau saya bunyi nama khusus dipanggil oleh isteri. Jadi isteri panggil bagi nama itu. Bukan si Ali, bukan Ali. Tapi ada nama, saya tidak mau kasi dia itu rahsia. <SILENCIO> Sebaliknya saya juga bunyi nama untuk isteri. Dan dia suka kalau saya panggil dengan pakai nama itu. Lewat telefon, lewat WA, atau saya pulang ke rumah itu selalu saya panggil seperti ini. Susus, dan ingin tahu ya datang ke rumah aja. Kenalan sama istri biar tahu rahsia ni apa. Karena saya menambil pelajaran dari Rasulullah. SAW. Bukan berarti mohon maaf saya sempurna dalam rumah tangga. Jangan ada yang merasa uh oh, baratuisyah luar biasa. Tidak, saya juga orang biasa. Bunia kekurangan, bunia kesalahan. Kadang-kadang istri saya tersinggung terhadap berilaku saya. Tapi Alhamdulillah kita selalu sepakat ada tukar fikiran. Ada berbicaraan. Kita tidak istilahnya mengambil hati. Aku lihat dia, aku marah. Terus simpan di hati. Dia lihat saya, dia marah. Simpan di hati. Itu tidak akan selesai masalah. Ada sesuatu dibahas. Tapi cara dibahasnya agak enak. Sopan, saling menjaga, saling menghormati. Seperti ini, seperti ini. Kalau menurut saya itu namanya istilah muhasabah. Setiap minggu sekali kita muhasabah. Saya tanya sama istri saya. Apa yang saya lakukan selama satu minggu membuat kamu tersinggung? Dia kasih tahu. Kalau tidak dia kasih tahu dari mana saya bisa tahu. Karena yang sakit hati siapa? Istri. Hati yang dia bunya. Bukan saya bunya. Saya tidak tahu isinya. Makanya harus saya tanya. Apa yang membuat kamu tersinggung? Apa yang membuat kamu tidak enak hati Oh kalau begini Kalau foto sama ibu-ibu jangan terlalu dekat Siap Udah oh, saya akhirnya turuti apa yang dia mau Kalau bisa Jangan foto sama sekali Saya bilang jangan nanti Ibu-ibu juga tersinggung Saya jelaskan Saya tidak bilang tidak mau demen membalas dengan kasar enggak saya bahas begini kalau di Indonesia kalau tidak menolak kalau ketika diajak foto nanti kita dianggap sombong ada ada kasih sayang ada perhatian saya jelaskan itu kebiasaan di Indonesia kalau di Arab memang beda ya akhirnya saya jelaskan oh gitu ya udahlah boleh tapi cuma kalau saya bilang Pas begitu, kalau bisa jalan foto sama ibu-ibu Eh dah mau, harus saya foto Ah, Berantam, dah akan selesai masalah Dan dah bakal dia setuju Tapi dia ada bicara baik-baik Halus, akhirnya Alhamdulillah dapat Disetujui, tapi jangan terlalu Dekat Aku heran kadang-kadang ada ibu-ibu begini Astagfirullahaladzim Saya target Saya bilang, ibu-ibu-ibu Saya masih utuh, saya masih utuh Saja bicara seperti ini, padahal saya belum wudhu. Tapi kenapa saya terbaksa? Jangan supaya dia menjauh daripada bubuk jauh jauh jauh nanti dia juga tersinggung. Tidak ya, masalah lagi. Selalu berusaha memilih kata yang bisa difahami tapi tidak menyakiti hati. Maaf saya lagi wudhu. Ah, ya ya ya. Nah, langsung dia pun sendiri. Daripada kita berantam, ibu jangan dekat, ibu jangan. Dekat. Ah, sih kasar ya. Karena saya belajar selama saya berada di Indonesia, orang Indonesia dan suka kasar. Mungkin kita orang Arab budaya Arab agak agak kasar ya. Termasuk bisa. Makanya kalau saya ada punya teman mau cari istri orang Indonesia, kadang-kadang calon istri tanya, "Gimana dia kasar enggak?" Ah. Ya sudah, sudah ada Ada gambaran orang Arab kasat Padahal tidak semua sama Ya contoh seperti saya kan Jadi saya Ketika saya mau jodohkan Malah ada yang menolak Oh jangan, jangan semua orang Arab Takut, takut Saya ternyata belajar Kalau di Arab Memang nada suara pun kita agak tinggi Pernah ada teman saya Orang Indonesia datang Saya sedang nombor sama adik saya Dia menunggu di luar, ketika dia mendengar, dia datang, ada apa-apa? Saya bilang, tidak ada, kita lagi nombrol. <SILENCIO> Cuma lagi suara agak tinggi, dia fikir kita lagi berantam, benar-benar Makanya saya mengambil kesimpulan ketika saya pernah diwawancara ini. Apa yang saya dapat di Indonesia? Sesuatu yang bisa berkesan dan selalu dijaga. Saya bilang, saya belajar orang Indonesia suka yang lembut dan sopan. Tidak suka yang kasar. Makanya kalau kita di Arab dulu, saya suka mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi orang, Assalamualaikum. Begitu saya datang ke Indonesia, saya berubah lagi. Assalamualaikum. Nah, itu orang Indonesia. Begitu, Makanya saya ikut salam sama orang Indonesia ketika ketemu orang Indonesia. Kalau ketemu orang Indonesia, ini kan saudara saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah. Dia, dia sudah faham. Itu bukan marah. Tapi kalau sama orang Indonesia bisa salah faham. Salam aja, pokok begitu sih. Makanya saya rupanya. Assalamualaikum. Apalagi pakai senyum. Walaupun kita lagi stres. Dia dah berapa senyum. Karena orang suka melihat kita. Senyum. Makanya Rasulullah SAW ketika minum. Dan minumannya asin. Apa yang tidak Rasulullah SAW? Jangan menumbahkan gelasnya, tidak menembatan dan tidak marah-marah apa? Nih kita datang capek-capek, oh, Malah dikasih air, minum yang asing aduh. Sambil minum aja enggak bisa bikin Sudah oh, mau nikah lagi. Tidak, Assalamualaikum duduk manis. Ya, Faimira. Sinta asing dia labbaik dan itu salah satu kata yang saya suka di Indonesia. Suka labbaik kalau. Anak-anak labbaik, ah, labbaik. Itu sebenarnya kata-kata dari dulu ada di Arab diambil dari kata lebeka lahumma lebe. Kenapa? Menunjukkan saya akan segera jawab, saya akan segera samina. Watana? Jadi benda dipanggil ah, yo, ye, lebe, lebe. Artinya, tapi jangan lebe, lebe datang datang. Lama suaminya panggil sayang lebe dan panggilan lambek, belum datang juga kalau sudah lambek tinggalkan semuanya, segera datang Siti Aisyah rasul ya Humaira lambek, datang apa kata Allah ayo, berkenan gak temani saya minum temani saya minum, Siti Aisyah senang diajar sama suaminya, ikut minum barang, apa Siti Aisyah suka di mana bekas bibirnya Rasulullah wah oh, ini dia minum, habis minum Rasul tidak bicara apa-apa Diam Akhirnya dia sendiri Minta maaf Kira-kira kalau seperti ini Terulang lagi enggak? Kayaknya tidak Karena sudah langsung mendapatkan tuburan Tapi dengan cara yang halus Juga kira-kira kalau pas kita pulang Minta Ayo bawain kopi pas kita dikasih kopi, malah isinya garam. Apaan ini, Ko? Masa sudah kita nikah 10 tahun, kopi enggak bisa bikin sih? Eh, marah-marah. Kira-kira nanti kalau mau bikin kopi lagi, kasih garam enggak? Barangkali kasih racun sekalian biar habis. Ko, masa gara-gara kopi marah-marah sih? Jadi Menatasi masalah jemaah sekalian Jangan menghadapi dengan kekerasan Walaupun bisa selesai masalah Tapi membuat hati sakit Milihlah kata yang halus, yang baik Termasuk ibu-ibu Menghadapi suami yang barangkali tidak nyambung Dengan kita Tidak sesuai dengan keinginan kita Jangan anda selalu membalas dengan kasar Tapi selalu beri yang terbaik Dan selalu berdoa Ya Allah berilah hidayah, Ya Allah berilah betunjuk, Ya Allah jadikan beliau bertanggungjawab, Ya Allah jadikan beliau kasih sayang orang yang benar-benar memberi perhatian kepada kami, kepada anak kami dan bertanggungjawab nafkah dan urusan keluarga kami. Itu ikhtiar kita doa. Kalau memang sudah di dalam takdirnya Allah Subhanahu Taala jodohnya seperti ini, Ya bakal seperti ini. Yang bisa merubah nasib dan takdir hanya doa. Makanya jangan berhenti berdoa. Habis anda berikhtiar. Dan ada yang merasa sudah tidak kuat. Tidak bisa tahan. Itu pilihan atau solusi dalam agama. Boleh minta cerai. Itu solusi. Bukan sesuatu yang tidak boleh. Ada orang. Kalau katanya minta cerai. Dia bakal masuk surga. Kata siapa? Kalau benar-benar, sebagaimana saya jelaskan? Ibu sudah sabar, sudah doa, sudah ikhtiar, sudah memimpin nasihat, tapi tetap tidak ada perubahan sama sekali. Dan masih bisa sabar, saya usulkan sabarlah. Tapi kalau ada orang, tak bisa sabar. Bahkan ada yang merasa lebih baik saya mati. Kenapa susahkan diri? Lepas. Karena inti daripada rumah, tangga hidup bahagia. Kalau kehilangan kebahagiaan buat apa? Banyak orang yang sudah bisa berpisah Walaupun anaknya sudah 10 Jadi jangan ada orang berkata Oh demi anak, demi anak Itu bahasa yang menurut saya tidak tepat Sebenarnya anak itu bisa diurus Bisa dijaga dan bisa diperhatikan Tapi yang lebih utama adalah Kita merasa harmonis sakinah, mawaddah, darahma dalam rumah tangga Karena kalau tidak ada hubungan baik antara suami dan isteri akan mempengaruhi kepada anak. Walaupun kita bertahan, tapi anak kita nanti menjadi sakit. Anak kita nanti membuat dia sakit jiwa, sakit hati. Karena dia selalu melihat orang tuan yang berantam. Selalu orang tuan yang marah. Dan selalu saya nasihatkan, Kalau terbaksa anda memarah sama suami atau isteri, Jangan di depan anak-anak. Jangan di depan anak-anak. Apalagi kalau bisa ditunda amarahannya sambil malam. Biar semuanya anak tidur. Masuk kamar sendiri. Dan bicara baik-baik. Sudah akan diselesaikan masalah. Wallahi tidak ada masalah. Pasti ada jalan keluar. Tapi kita mau atau tidak jalan keluarnya. Itu persoalannya. Banyak ujian yang saya hadapi dalam rumah tangga. Tapi selalu yang membuat kami bahagia. Selalu saya sepakat sama istri Selalu mencari jalan keluar Selama ada masalah Pasti ada jalan keluar يسرا, Kalau ada satu kesusahan Berarti ada dua jalan kemudahan Itu yang saya sudah yakini Saya sama istri saya Dan Alhamdulillah tidak pernah ada masalah Kami cepat bisa menatasinya Dan tidak berlama-lama Supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan Apapun sikapnya, apapun prinsipnya, apapun kejadiannya, maknanya jemaah sekalian kembalilah akhlakian yang, yang mulia, akhlak yang baik. Jaminan dapat syafaat Nabi Muhammad, jaminan darjah yang tinggi di dalam surga. Bahkan Rasulullah Sallam bersabda, darjahnya orang yang mulia akhlaknya. Bisa tercapai lebih tinggi daripada derajatnya ahli buasa dan ahli tahajud Ahli buasa sama Padahal kita tahu pahala buasa begitu besar Pahala tahajud begitu tinggi Tapi jauh lebih tinggi daripada dua-duanya adalah orang yang mulia Akhlaknya Contoh Kalau ada orang suka buasa Suka tahajud Tapi tidak baik akhlaknya Ada satu orang tidak buasa tidak tahajud, tapi baik akhlaknya jauh lebih mulia di sisi Allah yang baik akhlaknya. Apalagi kalau bisa kita jaga puasa, jaga tahajud, jaga ibadah dan juga jaga akhlak itu luar biasa mantap, luar biasa keagungan dan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ni jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita selalu kita niatkan dan apapun yang kita hadapi anggaplah ujian. Huwallazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian agar bisa anda tahu siapa yang terbaik Amalan Buat apa Allah uji? Supaya terlihat siapa yang terbaik. Siapa yang paling sabar, siapa yang paling ikhlas. Siapa yang paling rida? Kalau tidak diuji, dah ada bedanya sama kita. Dah ada di antara kita berbeza-beza. Semua sama di sisi Allah. Tapi apa yang membuat kita punya kelebihan? Ujian. Ketika datangnya ujian, Allah melihat. Ada marah, tidak rida, tidak ikhlas. Ada satu lagi, sabar, ikhlas, rida. Ah, ah, kata Allah ini lulus. Itu dapat keuntungan. Berarti ketika ada ujian, bukan Allah ingin menyakiti kita. Tapi Allah ingin menunjukkan posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekarang belajar sabar dan menunggu kemudahan ketika sedang susah. Menunggu jalan keluar ketika kita menghadapi ujian. Kesabaran itu dan menunggu adalah ibadah tersendiri. Contoh kita lagi ada masalah dan kita sudah berupaya menunggu jalan keluarnya. Ada jalan keluar, tapi belum waktunya. Masih dalam proses. Berarti kita butuh tunggu. Tunggu berapa lama? Bisa satu bulan, bisa dua bulan, bisa satu tahun kita menunggu sampai selesai proses baru akan kita dapat terbuka jalan keluarnya. Anda menunggu seberapa pun lamanya. Selama anda tunggu itu terhitung sebagai ibadah. Intidarul faraj ibadah. Menunggu datangnya kemudahan dan pertolongan Allah itu ibadah sendiri. Berarti anda dapat pahala karena tunggu, anda dapat pahala lagi sabar dan anda akan syukuri ketika datangnya kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Saya akhiri satu cerita. Mau kan cerita? Ibu-ibu senang cerita. Saya menemukan satu keluarga. Ketika habis pulang sekolah, itu terjadi di kota Madinah. Di masa saya sekolah. Saya menemukan seorang tunanitra. Sedang berdiri di pinggir pintu sekolah. Gerbang sekolah. Saya perhatikan. Dan kadarullah. Saya juga sedang menunggu ayah saya jumbut. Untuk pulang sekolah. Ternyata Allah takdirkan ayah saya pun telat. Dan tunanitra pun di samping saya juga sendirian. Menarik perhatian saya, membuat saya mendekat dan ajak bicara. Kamu tunggu siapa? Saya tunggu ayahku, kata. Ayahnya kepala sekolah di salah satu sekolah, tapi yang di sini cukup jauh. Nampaknya ada mendadak rapat atau apa urusan, dah bisa datang. Di waktu itu belum ada handphone, belum ada HP untuk bisa ditelefon. Mana dia? Di mana? Lagi di mana? Sama-sama kita tunggu. Cukup lama, hampir satu setengah jam. Sian hari, panas. Saya berkata sama beliau, Rumah kamu dekat enggak? Ya dekat. Mau enggak saya antar? Ya boleh seberang rumahnya, jadi sekolah ini tinggal kita seberangi jalan, ada jalan raya, kemudian kita bisa ke rumahnya kata beliau rumah saya dekat tinggal hanya seberang jalan di belakang gudung yang di depan kita pasti pinggir jalan raya saya langsung berkata, tapi nanti kamu tunjukkan ya tunjukkan jalan ya beliau ketawa, masa saya buat yang tunjukin jalan? Lepas begitu saya dampingi. Subhanallah ibu-ibu. Wallahi orang tunai tersebut jauh lebih faham jalanannya daripada saya ini yang, yang bisa lihat. Kanan, kiri. Awas ada lubang. Ada ini. Masukan. Sampai ke gudung rumahnya. Ada beberapa lantai seperti apartmen. Begitu kita masuk. Awas ada tangga tiga. Kita jalan. Ada lagi tangga satu kecil. Kita naik. Ada lift buka pintu. Bencet nomor sekian. Pas kita naik, pas begitu keluar ke arah kanan. Sampai di mana benyar rumah itu dia tahu di ah, posisi sini dah. Ya. Begitu ibunya buka dan dia masuk di belakang pintu karena diarabkan baki cadar. Dia dia tidak tunjukkan diri tapi dia berbicara sama saya di belakang dari belakang pintu. Terima kasih Allah, kami tadi kekhawatiran, anak kami telat, suami juga sibuk, tak bisa ditelpon, karena dia mau telpon ke sekolahannya. Alhamdulillah bersyukur, anda bisa bawa anak kami di sini. Dan maksa-maksa untuk saya diajak masuk temennya, karena suaminya sedang dalam perjalanan mau pulang. Maksudnya diajak makan siang. Kalau orang Arab makan siang sampai sore. Kalau makan malam, jam 12 malam. Makan subuh ni jam 10 pagi. Dan ini semua Alhamdulillah berubah ketika saya sudah di Indonesia. Makan subuh habis subuh. Makan siang habis zuhur. Makan malam habis isyam. Dan kalau sudah malam sekali, sudah dah makan dan tidak minum. Sambil insyaAllah istirahat. Jadi ketika saya diajak masuk dan temani ada satu ruangan buat tamu. Ada satu kejadian membuat saya sangat terkejut. Beliau yang tadi saya antarin, dia menajak adiknya. Ada tiga saudara. Yang sama saya itu, usianya kurang lebih 19-20. Ada yang satu lagi adiknya 16. Ada yang satu lagi adiknya kurang lebih 10 tahun. Ada yang satu lagi 6 tahun. Tiga. Tiga. Ketika beliau ajak ini kenalan saudara saya, adik-adik saya. Pas begitu salaman, ternyata jemaah sekalian sumoniatun nitra. <tuh> Sumonia buta. Di saat itu jujur saja jemaah sekalian, beberapa waktu lalu waktu kejadian ini saya ada sedikit stres. Ada masalah lah gitu. Namanya anak muda kan, maunya ini, maunya itu tidak dapat, tidak tidak semua serba ada. Pas begitu saya melihat mereka, saya merasa malu sama Allah. Ternyata selama ini banyak nikmat yang kita dapat. Ternyata di sisi lain atau di keluarga yang lain semua niah diuji oleh, bukan satu, semua niah. Hanya yang selamat dalam anggota keluarga itu hanya suami isteri. Ternyata keluarga mereka, keluarga besar tujuh orang. Empat laki-laki dan tiga perempuan. Dan semuanya itu yang niteram. Semuanya buntah. Tapi ketika saya bertemu dengan ibunya dan dia berbicara sama saya dari belakang pintu. Subhanallah. Tersuntuh hati saya karena dia tidak pernah melapas daripada ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumlah kejadian ini cerita di masa sekolah SMP. Sampai sekarang Alhamdulillah hubungan saya dengan mereka baik. Cuma hanya saya sekali antar menjadi sahabat akrab. Dan semua keluarganya ini tujuh orang yang laki mempunyai perempuan. Beberapa waktu yang lalu saya menghadiri acara wisuda. Mereka tamat 30 juz hafal Al-Quran. Kata ibu. Kadang ada muncul rasa sedih. Ketika melihat anakku keadaannya begini. Tapi saya sekarang bangga sekali. Terlupa ujian anak-anakku buta. Karena mereka sudah menjadi hafal Al-Quran. Memang buta di dunia anda bisa melihat Dan bisa baca Quran Dengan mata sendiri memandangi Al-Quran Tapi insyaAllah di hari kiamat Dia akan menjadi saksi baik untuk kedua orang tuanya Dan akan bisa melihat dengan jelas dan terang Jalan menuju ke surga Allah Subhanahu SWT Makanya jemaah sekalian kita bersyukur Kita masih banyak belum bersyukur Menurut saya terlalu banyak nikmat yang Allah berikan. Nikmat orang tua, nikmat kita masih bisa bergerak ke mana saja pergi. Nikmat aman di negeri kita, alhamdulillah, bisa pulang ke mana-mana, bisa pergi ke mana-mana, menghadiri majlis ta'lim. Tak ada yang mengganggu kita, tak ada menyakiti kita, tak ada yang mencuri atau mengambil hak kita. Kita merasa aman, nikmat. Melaksanakan ibadah Ada yang diberikan karunia Bangun tahajud di tengah malam Wallahi itu nikmat ibu-ibu Jangan ada yang merasa itu Kehebatan kita atau kelebihan kita Wallahi itu anugerah dari Allah Subhanahu SWT Anda bisa beramal Donasi, beri nafkah, beri sedekah Di mana-mana, wallahi itu karunia Bukan karena kita punya uang Bukan karena kita punya kelebihan Ketika diberikan kemudahan bisa umrah, wallahi itu karunia bukan karena kita bisa daftar untuk umrah. Bukan karena ada travel di mana-mana kita bisa ikuti mereka. Kalau kita bisa haji, wallahi itu karunia dari Allah bukan karena kemampuan dan kehebatan kita. Banyak terlalu banyak nikmat Allah. Kalau kadang saya duduk sendiri menghitungkan dan muhasabah diri betapa nikmat Allah yang ada di keliling kita, di sekitar kita, wallahi rasa malu. Tak sanggup tak sanggup untuk mensyukirinya semua. Ada ujian. Tapi kalau kita berfikir dengan mata dan akal yang sihat. Mana yang lebih banyak ujian atau nikmat. Jauh lebih banyak nikmat. Tapi kenapa kita manusia suka lupa. Pas ada ujian kita baru marah. Dan tidak terima ketika ada nikmat. Dah pernah ada manusia berkata. Ya Allah saya tidak fantas mendapatkan nikmat itu. Tapi ketika diuji. Ya Allah saya tidak fantas diuji. Itulah manusia. Makanya Allah sebutkan manusia di dalam Al-Qur'an manusia amat bodoh dan amat zalim. Maksudnya apa amat bodoh dan amat zalim? Ya berilakunya. Dia menzalimi dirinya sendiri. Dia merasa dirinya hebat dan dia dia lupa itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa Makanya belajar jemaah sekalian selalu ucapkan alhamdulillah. Yang lebih indah ucapan alhamdulillah kita masih berkenan memuji Allah dalam segala pujian ketika kita menghadapi musibah, ujian. Macamnya ada hadis Rasulullah SAW. Ketika ada seorang diuji dengan salah satu anggota keluarga meninggal dunia, abah itu ayahnya, ibunya, isterinya, suaminya, anaknya, Allah turunkan malaikat. انظروا lihatlah apa ucapan hamba-ku ketika saya uji dengan ujian kematian malaikat menjawab hamba-mu ya Allah berkata hamadaka wastarja maksudnya apa hamadaka wastarja Menucapkan alhamdulillah inna lillah. wa inna ilaihi raji'un kata Allah kepada malaikat Ibnu l-Gabdi fil Jannah, dan sammuh bintal Ham. Bangunlah di dalam surga kau istana dan berikan nama istana itu nama alhamdu Ini khusus pahala dan kesemuan yang Allah sediakan yang mampu mengucapkan alhamdulillah ketika menghadapi musibah. Sebelum inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sebelum la hawla wa la quwata illa billah Alhamdulillah Baru inna lillah Wa inna ilal Ada berita Yang tidak menenangkan hati Alhamdulillah Inna lillah wa inna ilal rajul Jangan berbicara macam-macam Wallahi bapa ibu jamaah sekalian Kalau anda berkenan ucapkan kata ini Langsung akan turun Rahmat Allah di dalam hati kita Akan terasa tenang Biarpun musibahnya cukup besar akan Allah berikan segera dan jalan keluarnya. Tapi belajar mengucapkan alhamdulillah, khususnya ketika menghadapi musibah.